Long ago, it seems so long ago. How young and innocent we were. She may not remember me, but I remember. Flowers fade, the fruits of summer fade. na něj dívali. Byl to zvláštní okamžik v čase. Chvilička mezi minulostí a budoucností, kdy se vteřina může natáhnout do nekonečna. Aneška cítila, jak se začíná červenat. Ruměnec směřoval k její tváři jako pomsta boha vulkánů. A až tam dorazí, bude to její konec, to dobře věděla. Ještě se omluvíš, šklebila se Perdita. Mlč, vykřikla Aneška. Vykročila ku předu dřív, než měla ozvěna čas odrazit se od zadní stěny hlediště a strhla rudou kohoutí masku. Celý zbor postoupil ku předu, jako by to slovo bylo dlouho očekávanou narážkou. Vždyť je to konec konců opera. Představení bylo přerušeno, ale opera pokračuje. Sardely! Chytil Anešku a přitiskli jí ruku na ústa. Druhá ruka musela k pasu a tasila meč. Nebyla to rekvizita. Když se prudce obrátil ke zboru, čepel jedovatě zasykla vzduchem. Ale, ale, ale, jak skvěle operetní. Ale obávám se, že si teď budu muset vzít tohle ubohé děvče jako rukojmí. To přece odpovídá duchu opereže. že? Vítězoslavně se rozhlédl kolem. Publikum bez jediného hlásku fascinovaně přihlíželo. Sardeli se zářivě usmál. A to nikdo z vás ani neřekne něco jako to vám nemůže projít, nebo to draze zaplatíte? To vám nemůže projít, ozval se z levého portálu hlas Andrého. Bez pochyby máte celé místo obklíčené, že? nadhodil Sardely. Ano, celé místo máme obklíčené. Kristýna vykřikla a ondlela. Sardely se usmál ještě zářivěji. Ano, tohle je skutečně dokonale operní. Ale víte co? Ona mě ta projde, protože já nemyslím operně. Já a tady ta mladá dáma, teď sejdeme dolů do podzemí, kde ji možná zanechám nezraněnou. Pochybuji, že máte obklíčené i podzemí. Ani já nevím, kam až se některé chodby táhnou a věřte, že moje znalosti podzemí jsou velmi rozsáhlé. Odmlčel se. nežka se pokusila osvobodit, ale sevření na jejím krku zesílilo. Ale teď už měl dávno někdo říct si, ale proč, sardely? Vážně, co pak tady musím všechno dělat já? Kateřín Štandlík si uvědomil, že má široka otevřená ústa. Právě to jsem se teď chystal říct? Aha, no výborně. A já bych měl odpovědět něco jako, protože jsem chtěl, protože hrozně miluju peníze, chápete? Ale víc než to, zhluboka se nadechl, já totiž k smrti nenávidím operu. Nechtěl bych se kvůli tomu zbytečně rozčilovat, ale obávám se, že opera je něco příšerného. A já už jím mám až pokrk. Takže když už jsem na jevišti, Dovolte mi, abych vám řekl, že je to strašlivě hnusná, do sebe zahleděná, absolutně neskutečná a bezcená umělecká forma. Je to neuvěřitelné plítvání, skvělou hudbou. A podivé. Na jedné straně jeviště se ozval tichý bzukot. Sukně dámských kostýmů se rozevlály. Zvířil se prach. André se ohlédl. To se rozeběhl přístroj na vítr, vedle kterého stál. Klika se otáčela sama od sebe. Sardeli se obrátil, aby zjistil, na co se všichni tak upřeně dívají. Na jeviště lehce a pružně se skočil duch. Kolem něj se vzdouval jeho široký plášť, dokonale operně. Lehce se uklonil a tasil svůj meč. Ale ty jsi přece mrtvá. Och ano, duchu v duch. Naprosto neuvěřitelné a proti všemu lidskému rozumu v té nejlepší operní tradici. To je opravdu víc, než v co jsem doufal. Odstrčil Anešku stranou a šťastně přikývil. Tak tohle s člověkem dokáže udělat opera. Sežere vám mozek v hlavě, chápete? i když pochybuji, že on tam kdy vůbec něco měl. Opera přivádí lidi k šílenství. K šílenství, slyšíte mě? K šílenství! <těk> Jednají neracionálně. Co pak si myslíte, že jsem vás celé ty roky nepozoroval? Je to jako pařeniště, skleník urychlení šílenství. Slyšíte? Šílenství! Pak kolem sebe začali s duchem kroužit. Ujišťuju vás, že si to nedokážete představit, jaké to je být jediným příčetným člověkem v tomhle blázinci. Vy jste schopní uvěřit všemu. Budete raději věřit, že je duch na dvou místech současně, než že by to prostě mohli být dva lidé. Dokonce i starý Liberka si myslel, že mě může vydírat. Strkalnost tam, kam neměl. No ano, musel jsem ho zabít pro jeho vlastní dobro. Tohle místo je tak příšerné, že se z něj zbláznil i deratizátor. A ten ubožák Moldur mozik foterel. Dobře mu tak, proč si nezapomněl brýle jako obvykle? Máchl mečem, duch jeho ráno odrazil. A teď si to vyřídím s tím vaším duchem, Zvolal sardely, vyrazil ku předu a zasypával ducha záplavou ran. A vy se jistě rychle všimnete, že tady duch ve skutečnosti neumí šermovat, protože umí jen takový ten jevištní šerm, víte? Kde celý vtip spočívá v tom mlátit do zbraně svého protivníka s co nejpůsobivějším kovovým třeskotem, aby zlosen mohl nakonec velmi efektně zemřít s hrdinovou zbraní zastrčenou do podpaží. Pod jeho zuřivým náporem byl duch přinucen ustupovat, až nakonec zakopl o ležící Kristýnu a padl k zemi. Vidíte, takhle to vypadá, když věříte a peře. Sehnul se a strhl ležícímu Valtru Plížovi masku z obličeje. Vážně je to, Valtr, ty jsi ale ošklivý klok. Promiňte, pane Sardely, Podívej se, jak se na tebe všichni dívají. Sevřel ruku a maska mu v prstech popraskala. Úlomky pustil na podlahu. Pak zvedl Baltra na nohy. Vidíte, drahá společnosti? Tohle je to vaše štěstí. Tohle je ten váš duch. Bez své masky je to jen obyčejný blbeček, který si pomalu nedokáže zavázat kaničky u bod. <laughs> Ehm, všechno je ta tvá vina, Valtře Plížal. Ano, pane Sardeli. Ne. Sardeli se otočil. Nikdo Valtru Plížovi neuvěří. Sám Valtr Plíže má zmatek ve věcech, které Valtr Plíža viděl. Dokonce i jeho matka měla strach, že mohl někoho zabít. Lidé jsou, co se týče Valtra Plíži, ochotni uvěřit čemukoliv bylo slyšet pravidelný klepavý zvuk. Vedle sardely ho se otevřelo, propadlo. V otvoru se pomalu objevil špičatý klobouk následovaný zbytkem báby zlopočasné s rukama založenýma na prsou. Když se obdelník, na kterém stála, zvedl do úrovně podlahy a zastavil se, obrátila báby pohled k sardelymu. Přestala klepat nohou do prken. Ale, ale, řekl sardeli, lady Esmeralda, a to se podívejme. Právě teď přestávám být dámou, pane sardeli, změřil si její špičatý klobouk. A stáváte se místo toho čarodějkou? Jak vidíte, bez pochyby zlou čarodějkou? Ještě horší, jenže tohle, řekl Sardely. Je meč. Každý ví, že čarodějky nedokážou očarovat a ocel. Ustop mi z cesty. Meč zasvištěl vzduchem. Báby napřáhla ruku. Vzduchem se zamíhal tmavý rukáv, zableskla ocel a báby držela meč za čepel. Já vám něco řeknu, pane Sardely, prohlásila klidně. Měl by to být Walter Plíža, do celou tuhle věc ukončí. Co říkáte? To jemu jste nejvíc oblížil, kromě těch samozřejmě, co jste zavraždil. To nebyla třeba. Ale nosel jste masku, že? V maskách je jistá magie. Masky jednu tvář skrývají a druhou odhalují. to která vystupuje, sta minut. Vsadila bych se že za tou vaší maskou jste si mohl dělat, co jste chtěl, že? Srdeli na ně zmateně zamrkal, pak zatáhl za meč několikrát prudcešku, byl zbraní a snažil se vytrhnout ostrou čepel z nechráněné dlaně. Několik členů zboru zasténalo. Báby se usmála. Klouby jí zběleli, jak zesílila stisk. Pak otočila hlavu k Valtru Plížovi. Nasaď si svou masku, Valtře. Všechny pohledy se sklopily k úlomkům papírové hmoty na prkne chyviště. Já už žádnou nemám, paní zlopočasná. Báby sledovala jeho pohled. Ale božíčku, no vidím, že s tím budeme muset něco podniknout. Podívej se na mě, Valtře. Udělal, co mu řekla. Báby napůl přivřela oči. Tak věříš, perdy tě, že ano, Valtře? Věřím, paní zlopočasná. To je dobře, protože ona pro tebe má novou masku, Valtře plížel. kauzelnou masku. Tahle není jako ta stará, víš, protože tuhle budeš nosit pod kůží, nikdy se ji nemusíš sundávat. A nikdo kromě tebe nebude vědět, že ji na sobě máš. Máš ji, perdy to. Ale já, začala Aneška. Máš ji. Em, Ach ano, tady je, drží mi v ruce. Zamávala nejistě prázdnou rukou. Držíš ji vzhůru nohama, děvče. To jsem ale, promiňte. No tak, tak mu ji dej. Ehm, Jistě, Aneška přistoupila k Valtrovi. Teď si ji hezky vezmi, Valtře, řekla báby, která stále ještě v ruce svírala čepel meče. Ano, paní zlopočasná, natáhl se k Anešce a ta si byla jistá, že na kratičký okamžik pocítila na konečcích prstů nepatrnou váhu. Na, no, nasaď se ji, Valtr vypadal nejistě. Věříš přece, že je ta dobrá maska Valtře, nebo ne? Naklonila se báby mírně ku předu. Perdita je velmi citlivá a chytrá. Ta pozná neviditelnou masku, když ji vidí. Mladík pomalu přisvědčil a pozvedl ruce ke své tváři. A Aneška si najednou byla jistá, že se celá jeho osobnost najednou zaostřila. Nestalo se rozhodně nic, co by se dalo změřit nějakým přístrojem nebo zařízením, stejně jako nemůžete zvážit nápad nebo prodávat štěstí na metry. Ale Walter najednou vstal a mírně se usmíval. Výbarně. přikývla báby. Pak upřela pohled na Sardelyho. Tak si myslím, že vy dva byste měli s tím soubojem začít hezky znovu ale nechci, aby se o mě pak tvrdilo, že jsem nespravedlivá. Předpokládám, že vy máte taky někde masku ducha. Paní Ogová vás s ní viděla mávat a aby bylo jasno, ona zdaleka není tak hloupá, jak vypadá. Pak ti pěkně, děkuji, pýpla tlustá baletka. Takže si řekla, jak můžou lidé ještě teď tvrdit, že viděli ducha? Protože ducha každý pozná podle masky. Takže musí existovat dvě masky. Pod jejím upřeným pohledem si Sardely, který byl přesvědčen, že mu dokáže vzdorovat, jak dlouho bude chtít, sáhl do kapsy a vytáhl svou masku. Nasaďte si ji. Pustila meč. Tak a teď může ten, co je pod vaší maskou, bojovat s tím, co je pod maskou jeho. Dole v orchestřišti zatím zmatený bubeník užasle zíral, jak se malé paličky sami od sebe zvedly nad bycí soupravu a zavířili v pochmurném birblu. To děláš ty, Gito? Já myslela, Tak je to opera. Představení musí pokračovat. Walter Plíže pozvedl meč. Maskovaný Sardeli se podíval na něj, pak na báby a zaútočil. Čepele se srazily. Aneška si uvědomila, že je to jevištní šerm. Meče křestily a zvonily, jak se oba duelanti přesouvali po jevišti sem a tam. Walter se nepokoušel Sardeli ho zasáhnout. Každý jeho výpad odrazil, ale přestože hudební ředitel pomalu slábl, Walter se důsledně nepokoušel využít sebelepší příležitosti k útoku. Tohle není boj, vykřikl Sardely a uskočil. Tohle je, Walter bodl. Sardely se zapotácel dozadu, až narazil na stařenku ogovou. Pak se naklonil stranou, potácivým krokem popošel ku předu, poklesl na jedno koleno. Nejistě se znovu vstečil na nohy a co noha nohu mine, se dovlekl do středu jeviště. Ať se stane cokoliv, zasténal a strhl si masku, nemůže to být horší než jedna operní sezóna. Je mi jedno, kam půjdu. Pokud to bude místo, kde nebudou žádní tlustí dědkové předstírat, že jsou štíhlí mladíci, a kde neuslyším žádné dlouhé uječené písně, o nich všichni říkají, jak nejsou krásné, jen proto, že z nich nerozumějí ani slovo, takže nemají ani poněti, o čem jsou. <těk> kašli, kašli, ach já. Tiše se sesul na podlahu. Ale Valtrho ne... začala Aneška. Brzovák, ucedila stařenka koutkem úst. Ale ono přece začal tentokrát štandlík. Na neštěstí další věc, kterou nemohu na opeře ani vystát. Ozval se v té chvíli sardely vstal a pospátku couval do kulis. Jsou zápletky. Jsou naprosto nesmyslné. A nikdo si to netroufne říci. A kvalita hereckých výkonů žádná neexistuje. Všichni postávají kolem a pozorují, jak hlavní osoba zpívá. U všech bohů, jaká to bude úleva, nechat to všechno za zády, ach, ach, Znovu se sesul na zem. Už je po zajímala se stařenka. Neřekla bych, Zavrtěla hlavou báby. A co se týká lidí, kteří chodí na operu? Zazněl Sardelyho hlas a hudební ředitel se znovu pracně zvedl na nohy a naklonil ke straně. Myslím si, že ty nenávidím ještě mnohem víc. Těžko by se mezi nimi našel jediný, kdo o hudbě něco ví. Žvaní o melodích. Stráví celý den předstíráním toho, že jsou smysluplné logicky myslící lidské bytosti. A pak přijdu sem a nechají svou inteligenci vyset na háčku u dveří. Tak proč jednoduše neodejdete, vyštěkla na něj Aneška. Když už jste ukradl všechny ty peníze, proč jste se prostě nesebral a nezmizel, když to tady všechno tak nenávidíte? Srdeli se na něj díval a kymácel se přitom sem a tam, jeho ústa se dvakrát, třikrát otevřela, jako kdyby si na nečisto zkoušel nějaká cizí slova. Odejít, vypravil ze sebe nakonec. Odejít, odejít z opery? Kašli, kašli, síp, síp. Znovu upadl na prkna. André do ležícího ředitele strčil. A teď už je mrtvý? zeptal se. Jak může být mrtvý? Odpověděla mu Aneška. Dobrý bože, což pak nikdo z vás nevidí, že... Ale abyste věděli, co mě dokáže rozčílit ze všeho nejvíc, řekl Sardali a zvedl se do kleku, je to, že v apeře každému trvá tak strašně dlouhá než kašli, kašli, síp, síp, upadl na bok. Účinkující chvíli těše čekali. Hlediště kolektivně zadrželo dech. Stařenka Ogová do něj strčila špičkou boty. Řekla bych, že už to má odbyty. Vzdá se, že za ním spadla poslední opona, dodala rozšafně. Ale Walterho ho přece nepadl. zvolala Aneška. Proč mě nikdo neposlouchá? Podívejte, vždyť v sobě ani nemá ten méč. Má ho zastrčený mezi paži a tělo, proboha. Kde jste? přikývla stařenka. Řekla bych, že je to ostuda, že si toho nevšiml. Poškrábala se na rameně. Hej, tyhle baletní kostýmy hnysně koušou. Ale on je mrtvý. Asi se nám trošku převzrušil, odpověděla jí stařenka a začala se zabývat ramínkem. Převzrušil? Přepumpoval? Rozuřil? Znáš tyhle umělecké typy? No asi jo, vždycky sama jeden z nich. Je opravdu mrtvý? Zdá se, že ano, přikývla krátce báby. Jedna z nejlepších operník smrtí vůbec. Klidně bych byla ochotná se o to vsadit. To je hrozné, štandlík uchopil zesnulého sardeliho zalímec a zvedl ho na nohy. Kde jsou mé peníze? No tak ven s tím, řekni mi okamžitě, kde jsou mé peníze. Neslyším, on nic neříká. To bude asi tím, že je mrtvý, překývla klidně báby nebývej nebývají zvlášť řeční, rozhodně ne většina z nich. No dobrá, ale vy jste čarodějka, nemohli bychom provést něco s křišťálovou koulí nebo s kartany? No, vlastně ano, to není špatný nápad, rozářila se stařenka. Co kdybychom si střihli partičku pokro. Ty peníze jsou ukryté dale v podzemí, oznámila báby. Valtr vám ukáže, kde. Valtr plíže o sebe klapl patky Jistě, bude mi potěšením. Štandlík úžasle zíral. Byl to hlas Valtra plíži a vycházel z tváře Valtra plíži, ale jak tvář, tak hlas se změnili. Jemně ale přece. Hlas ztratil nejistý, vystrašený tón. Roztěkaný kradný pohled zmizel. Dobrý bože, zamumlal štandlík a pustil sardely holímec. Prkna zaduněla. A protože budete potřebovat nového hudebního ředitele, mohl byste dopadnout hůř, než kdybyste se rozhodl tady pro Valtra. Valtra? Ví o opeře všechno, co se o ní dá vědět. A to platí i o budově opery. Mal byste vědět takovou píše hudbou. Valtra? Hudební ředitel? Věci, která si můžete fakticky zabroukát. Ano, i já si myslím, že byste byl překvapený. Má tam kvadnou, kdo tancuje, bohu, můj kolik námořníků a zpívá o tom, že široko daleko není žádná ženská. Je tohle, Walter? A pak tam mám nějakou zprostírničku o tom, jak nějaká bo lákala domů žáky, jako školáky, asi. O, ano, je to veletr, přitívla báby, ten týž veletr. <laughs> a pak je tam jedna o kočkách, jak skáčou po střechách a pořád spí, Bublala nadšeně stařenka. Ani za prase bych si nedokázala představit, jak přišel na něco takového. Štandlík se poškrábal na bradě. Měl pocit, že se začíná vznášet. A je důvěryhodný, pokračovala báby. A čestný. A jak jsem řekla, má celou budovu opery v malíčku. A ví, kde co je, i kulisy. To panu Štandlíkovi stačilo. Chceš být hudebním ředitelem, valce? Rád, pane Štandlíku. Přikývil Walter Plíža. To bych opravdu moc rád. Ale jak to bude s čištěním záchodu? Cože? Budu je moci čistit dál, že ano? Mně se je totiž zrovna včera podařilo konečně dát do pořádku. Ale? Fakt? No ne. Pohled pana Štandlíka na okamžik zesklovatěl. Výborně. A můžeš si přitom zpívat, jak budeš chtít a kdy budeš chtít, a ani ti nesnížím plat, já, já ti ho zvýším. Šest, ne sedm lesklých tolárků. Walter si zamišleně za mnou Víte, pane Štandlíku, no co pak, Walter? Mám dojem, že panu Sardeli jste platil čtyřicet lesklých tolárků. Štandlík se obrátil. Nezměnil se nám náhodou v nějakou obludu? Jen si paslatme tak z toho, co napsal. Úžasné písničky ani nejsou cizozemské. tak například tohle, promiňte. Obrátila se zádek publiku, cink, cink, cinky, linky, cinky, a otočila se zpět se štůskem notových papírů v rukou. Poznám přece dobrou muziku, když ji vidím, ne... Řekla, podala notové záznamy štandlíkovi a vzrušeně mu v nich ukazovala: Má to všude tyhle ty puntíky a malé křížky a tady paky ty blonky pod tím. Vážně jste napsal tuhle hudbu? Obrátil se štandlík na Valtra. Která je až podivně vřelá? Jistě, pane štandlíku, už za mě? ale tady, tadyhle máme moc pěknou písničku, rozplývala sesteřenka. Neplač pro mě, Genovo, se to jmenuje. Moc smutná? Jo, to mě připomíná. Měla bych se zajít podívat na paní Plíževou, jestli se náhodou ne, už náhodou neprobrala. Možná, že jsem to u ní trochu přehnala s medicínou, pak vykročila napříč jevištěm a kolem se natřásaly různé součástky jejího kostýmu. Cestou přátelsky strčila do jedné z baletek. No, při tamhle baletení se za nezapotí nezapotíte, co? Promiňte, je tady ale něco, čemu pořád nemohu uvěřit, ozval se André. Zvedl sardiliho meč a opatrně ohmatal čepel. Au, vykřikl. Je ostráže? řekla Aneška. A jak? André si vstrčil palec do úst. Ale ona si chytila do ruky. Je to čarodějka, upozornila ho Aneška. Ale vždyť je z oceli. Myslel jsem, že nikdo nedokáže očarovat ocel. To přece ví každý. No, nebrala bych to na vašem místě zas tak strašně vážně. Usmála se Aneška kysele. Pravděpodobně to byl nějaký trik. André se obrátil k Bábi. Nemáte na ruce ani škrábnutí. Jak jste to? Její pohled ho na okamžik sevřel do safírového sviráku. Když se od ní odvrátil, vypadal mírně nejistě. Jako člověk, který si nemůže vzpomenout, kam si právě teď něco založil. Doufám, že neublížil Kristýně zamumlal. Proč už se o ní někdo nepostaral? Pravděpodobně proto, že si dá vždycky velmi dobrý pozor, aby vykřikla a ondlela dřív, než se vůbec něco stane, odpověděla Perdita via Aneška. André se vydal přes jeviště. Aneška se mu držela v patách. Několik baletek už skutečně klečelo kolem Kristýny. Bylo by to strašné, kdyby se jí něco přihodilo řekl André. No, samozřejmě. Všichni říkají, že je tak slibná. Přidal se k ním Walter. Ano, měli bychom ji někam přenést, řekl. Hlas měl kultivovaný a pevný. Aneška cítila, jak se jí pod nohama začíná propadat dno jejího světa. Ano, ale vy víte, že jsem to zpívala já, Och ano, samozřejmě, připouštěl André neochotně. Jenže tohle je opera, chápete? Valtr ji vzal za ruku. Ale to jsem byla já, koho jste učil, podnikla zoufalý pokus. Byla jste opravdu velmi dobrá, přikývl. Jsem si skoro jistý, že ona tak dobrá nebude, ani když se jejímu zpěvu budu věnovat celé měsíce. Jenže, to. slyšela jste někdy výraz hvězdná kvalita? Je to, to též, co talent? Odsekla mu Aneška. Je to mnohem zácnější. Dívala se na něj. Jeho tvář, kterou teď dokonale ovládal, byla ve slabém světle téměř hezká. Vytáhla mu ruku z dlaně. Měla jsem vás raději, když jste byl obyčejným Valtrem Plížou, řekla tiše. Aneška se odvrátila a cítila, jak na ní spočinul pohled báby zlopočasné. Byla si jistá, že je to pohled zlomyslný. Hmm, měli bychom odnést Kristýnu do kanceláře pana Štandlíka, řekl André. Jeho slova jakoby zlomila nějaké kouzlo. No jistě, zvolal Štandlík. A mrtvolu pana Sardeliho taky nemůžeme nechat na jevišti, vy dva, odneste ho někam do zákulisí. A vy ostatní, no, už to stejně skoro skončilo, hm, takže dost. Opera skončila. Valtře, plížo! Vstoupila starenka Ogová, podpírající paní Plížovou. Valtrova matka vrhla na syna pohled korálkově lesklých očí. Ty si zlobil, že? Přistoupil k ní štandlík a poplácal ji po ruce. Myslím, že byste měla do mé kanceláře zajít i vy. Podal Andrému notový záznam a ten jej namátkou otevřel. Přelétl pohledem několik řádků a zarazil se. Poslyšte, to je ale vážně dobré. Vážně? André obrátil několik stran. Dobrý bože! Co je? No, no, něco takového jsem. Abyste rozuměl, dokonce i já poznám, že tamta tam ta tamta... Ano, tanec a zpěv, to ano, ale tohle není opera. Vůbec ne, to má k opeře hodně daleko. Jak daleko? Nechcete tím říct, že? Štandlík zaváhal a polaskal se s tím nápadem že by bylo možné vložit do toho hudbu a dostat z toho peníze? André si zabroukal několik taktů. Tohle by mohl být ten případ pane Štandlíku. Štandlík se rozářil, Jednou rukou objal kolem ramen Andrého a druhou Valtra. Skvělé, to si zaslouží toho největší slušného panáka. Spěváci a baletky jeden za druhým sami ve dvojicích i ve skupinkách opouštěli jeviště. Nakonec tam zůstaly jen čarodějky s Aneškou. A tím to všechno skončilo? zeptala se Aneška. Na, tak decela ještě ne, zavrtěla hlavou báby. Někdo se vypotácel na jeviště. Laskavá ruka zavázala naraženou hlavu Amerika Bazeliky a pravděpodobně jiná laskavá ruka mu podala talíř špaget, které si nesl. Zdálo se, že je stále ještě poněkud mimo sebe. Když spatřil čarodějky, zmateně zamrkal a pak promluvil jako člověk, který ztratil přehled o posledních událostech a tak se přemknul k vlastním starším rozhodnutím. My někde makarony. To mě bylo mravká. pch, makarony jsou dobrý pro ty, co je mají rádi, ne pro mě. Pch, bodejď, otočil se a omámeně se zadíval do temné prázdnoty hlediště. Víte, co teď konu dělám? Víte co? Dám s bohem panu Enreko Bazilikovi, to si pište, ten už dožvejkal svý poslední chapadlo. Hned teď se vydám ven a dám si aspoň pět velkých a napěněných kambalových podivných, Tak. A taky asi párek v rohlíku. A pak si skočím do kabaretu poslechnout nelčudu palovou, jak zpívá ten svůj prostulý kuplet. Nešahej mi na kolínko, tam je samá kost, šáhně radši na stehínko, tam je masa dost. A jestli já tady ještě kdy budu zpívat, tak jedině a akorát pod starým dobrým jménem Jindřich Slimejš, rozumíte? Někde v hledišti se rozlehl ostrý výkřik. Jindřichu Slimejší? Hm, no, já si myslela, že jsi to ty. Nechal jsi narůst plnovous a místo zadku si snad dozadu do gatí stodolu, ale když jsem tě viděla v té malé masce, hned jsem si pomyslela, že to nemůže být nikdo jiný než můj Jindra. Jindřich Slimej si zakryl oči před září jevištních světel. Andělko? No to snad ne, řekla unaveně Aneška. Takovéhle věci se přece ve skutečnosti nestávají. Hm, babi, a v opaře se to stává den co den, usmála se stařenka Ogová. To je pravda, přitívla báby. Jediné štěstí je... Že neměl dávno ztraceného draze milovaného bratra. Z hlediště se ozvala celá směsice zvuků. Někdo se prodíral řadou sedadel a za sebou koho si vlekl. Mami, ozval se zoufalý výkřik. Co to pro boha děláš? Jen pojď se mnou, Jindra. Mami, nemůžeme jen tak vylézt na jeviště, Jindřich již odhodil talíř klouzavým letem do kulis, slezl z jeviště a za pomoci několika houslistů překonal hlubinu a okraj orchestřiště. Setkali se u první řady sedadel. Nebyli vidět, a nežka jen slyšela jejich hlasy. – Chtěl jsem se vrátit, víš to. A já chtěla počkat, ale pak se to nějak semlelo jedno přes druhé, zvlášť ta jedna věc – Pačem, Jindříšku, mami, co se to děje? Synku, víš, jak jsem ti vždycky říkala, že tvým otcem byl pan Lhoutal, žonglér z Úhoři. Ano, z... Prosím, pojďte se mnou oba do mé šatny. Vidím, že si máme opravdu o čem povídat. Samozřejmě, je toho opravdu hodně. Anežka se dívala, jak odcházejí. Diváci, kteří dokázali rozpoznat operu, i když ji nikdo nespíval, začali tleskat. Tak dobrá, řekla. A teď už konečně je konec? Skarl, přikývla báby. To vy jste udělali většině lidí něco v hlavě? Ne, ale mám pocit, že bych jich schotí několik rozbila. A to vám navíc nikdo neřekl ani děkuji. Byli příliš zaměstnaní myšlenkami na nové představení, usmála se stařenka. Představení musí pokračovat, ale to je, to je šílenství, to je opera. Přimla jsem si, že se tím nakazil dokonce i pan Špandlík. A mladého Andrého to zachránilo, jinak by se asi skutečně stal policistou, jestli tomu jenom trochu rozumím. Ale co já? Ach, pro ty, kdo se zaslouží o dobré konce, tady dobré konce většinou nebývají. Podotkla báby a oprášila si neviditelné smítko z ramene. No, myslím si, že bychom měli jít, Gitta. Dodala a obrátila se k anežce zády. Odejíždíme časně ráno. Stařenka popošla ke kraji jeviště a upřela pohled do nenasytné černé tlamy hlediště. V diváků nikdo neudešel, všichni tam pořád sedí. Báby se k ní přidala a nahlédla do tmy. Nedovedu si představit, proč. Vždyť on už řekl, že opera skončila. Obě se obrátili a zadívali se na Anešku, která stála uprostřed jeviště a mračila se do neurčita. Máš tak trochu vsták, co? No, to by se dalo čekat. To tedy mám? Máš pocit, že každému to přineslo něco dobrého, jenom je nic? Ano, jenže začala oklikou báby zlopočasná podívej se na te z jiné strany. Na co se může těšit Kristýna? Bude z ní jen obyčejná zpěvačka, uvězněná ve svém malém světě. Ano, možná bude dost dobrá na to, aby se vysloužila jakouz takovou zpověst, ale jednoho dne jí odejde hlas a tím její život skončí. Ty můžeš buď zůstat v komparzu na jevišti a dělat přesně to, co ti řeknou, nebo se tomu všemu můžeš vyhnout a vědět, co je ve scénáři, jaké kulisy použít a kde jsou které padací dveře. Není to lepší? Ne! Později se Aneška často říkala, že věc, která dokáže člověka na báby zlopočasné a stařence ogové nejvíc rozčílit, je to, jak dokáží v různých situacích odvádět dokonalou týmovou práci, aniž mezi nimi padne jediné slovo. Samozřejmě byla tady ještě spousta jiných věcí. Jako třeba to, že nikdy nepovažovali vměšování se do cizích věcí za vměšování se do cizích věcí, když se do cizích věcí vměšovali oni. Způsob? Jak automaticky předpokládali, že záležitosti kohokoliv jsou jejich záležitostmi? Způsob, jak kráčeli životem popřímce. Fakt, že ať se ocitli v jakékoliv situaci, okamžitě začali zkoušet, jak ji změnit. Ve srovnání s tím vším byla jejich schopnost spolupracovat na základě nevysloveného souhlasu a mlčky uzavřené dohody jen drobná nepříjemnost. Ale za to byla tady a teď. Přistoupili k ní a každá jí položila ruku na jedno rameno. Cítíš zlost? Ano! V tom případě bych mu za sebe rozhodně dostala. Aneška zavřela oči, zatěla pěsti, otevřela ústa a vykřikla. Začala hodně hluboko. Od stropu se začala sypat omítka. Přívězky ústředního svícnu se tichonce rozcinkaly. Hlas stoupal. Rychle minul ono tajemnou výši 14 kmitů za vteřinu, kdy se lidský duch začíná cítit velmi nepohodlně v oblasti tajemství vesmíru a vnitřností. Malé předměty v budově opery začínaly vybravat, výjížděly z polic a rozbíjely se na zemi. Tón stoupal, zvonil jak zvon a stoupal dál. V jedna po druhé popraskali struny na všech houslích. A tón nezadržitelně stoupal. Skleněné příbězky na velkém svícnu zvonily jako šílené. V baru v jediné salvě povylétaly všechny zátky ze šampaňského. Bekbelícík se rozchřestil a popraskal led. Pak se k všeobecnému hluku přidali řady sklenic, jejichž okraje se rozkmitaly takže byly pouhým okem neviditelné a pak se rozletěly na všechny strany jako rozfoukané odkvetlé pampelišky. Bylo slyšet akordy a ozvěny, které dávaly vzniknout zajímavým efektům. Všetně číslo tři se rozpustila všechna líčidla. Zrcadla popraskala a baletní škola se naplnila miliony úlomkovitých odrazů. Zvedal se prach a padal hmyz. V samotných stěnách opery, v obrovských kvádrech, se rozkmitaly droboučké částečky křemene. Pak nastalo ticho, přerušované jen tu a tam nějakým cinknutím nebo tlumeným nárazem. Stařenka se spokojeně usmála. Aha, teď opera konečně skončila.